الامين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى الطيبين وعلى الصالحين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان وجئ بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون فئن لك لاجر على خلق دی محکینی سورت کی تخذے پار دی اوال بیان و دا توحید او دا غیر دا پار درے قسم دلائل و تخذے شارک درے وحید اسمانونو تا بیز مک و نزام تا دی امیانس کے دا بارغانو چے دی نو علوی و سفی و جوی دلائل دا توحید دی پر دی سورت کی در رسالت بیان چاو پره نومه نه اپله <سؤال> یو نه مناریته خو او چې حضور پاک په حق کې سويداه بیان کافرانو باندې الله جان سردار تلوي نی دل له ونه نه فلک کوسي دي له کوسي نومور دا دین په حاله کې خدای پاک د حضور بیان خو دې خبره په سمه ماګه تاریخ دوا د ساره په هماره لوح محفوظ کې قلم او ملائکی دوان دمرږي کې اردارخه او مهلې ونیو نه دا موږي په پټه ولګی چيله سو نو د حضور د رساله بیان ده او کا کرامت بسوي د نړۍ جواب اندان مټم مکر او کرامت کې نادله شی د مکی پس صورتونو کې عام ته او کې د ورساله دا ښه متباس بسم اللہ الرحمن دا والو رضو کنا دے شورت دا درین یا سلورم سورت چه اقوان شریف کنا دے شورت نو تا غتکی دی چه دا دا مانا پی غمبر علیہ السلام ندا بایان پر ندا یو سحابینا نقنی دا دراس خبری دی جمونگو دا, دا پی دقنے پاکو دا پی غمبر علیہ السلام پر پر. دا امت ما نشوی دی زکر چه دا یو علم تا تنر ازنو نون خلقا علم دی پا مراد دی لفظ او قلمی سلیم والقلم یو ما استرون فصمی دی پا او پا چې لکل فکر ما انت بنیمت ربی کبی مجنون تید خلقا فضل و کام سر شکر دی پا تا خلقا فضل و کام ننی خلم او لکل واعلا جواد خلم نمراد عبدالله <سؤال> ابن عباس ویده دلوحی محفوظ کلمده فا کلم استاده پیغمبهی دی کلی شیویده فا محفوظه او ملیکی استاده صفاته او دنبواته او د حکامه لی کلکه ملیکی استاده او خودشی پیوسیس قسم پرونو آگا گواتی دار دنوانی دمار یا کلم نمراد عام کلمده کلم او تاریخ گواتی د دنیا تاريب دورې په رمبران پیغمبران د بها شان تعلیمات دې ډيري دي چې دا تکې داله وني تیر شي اري ته زمانو خلق لیونی ویلي و داری انجام حالات او القلم او ماي سرور قلم عوام چليکل کې دي په قلم اګواد دې خوای چې ته دغه پیغمبري او دغه دغه احسان او خرم سره شکر دې لې وني طالب <تعال> خدای فانا عمرمت واینم کلا اجر غیر ممنوع طالب خدای دې وی اجر بر کې په دې تبلیغ او دعوه دومره اجر چې هغه ختمې دوا لري لیوانی ته په یو عمل ثواب ملای وي و انما کلا خلق عظیم بشک ته دو حضورنا الویدع اخلاق و قعاون الانسان نه په مقدس مکی راهله دی نه واس ټول کتابونه دا حدیثونه لږه داغه د وی اخلاق او کعفران هر قسمه خلک جواز شریعه شبیوی چفتو حضور مبارک سو په خپل و والل نيخذو الی نه ني فادم و الی کشر بغیر د خپل حکم مات جنعات با دا افریق قانون ورته دی حضرت انس پیغمبر لسکا له خدمت سره شرطه راتنه دی چې دا کار له لاسه نه وي دنیا په کار باندې ښه پاسه یو ورځي شر نه کړه دنیا په یا ځانې تکلیف ساتو چې را سو نه لای بدل نه یو د خاتم توي سره مشهور شخص دی یعنی نو جو اسې دې مو یذوب دوره پاتکو یذور صاحبانو یو غوډه کداراله حساب سوال جابدی الله احمد نور سره ونه ماړی دا په بادشاہ سره تلخ حاصل شداره ماشا یو غونه فرغ یو وینځاری بلایو نو چې په دې وخت کې په ټکی انسانې وئن کان علا خلقن عظیم بشکر تو خلوی اخلاق وانه چې تاسو خلویونی وې داله وې داسه تاسو وګورئ وګورئ ديبه موې انجام کولې خپل او ديبه موې نه بیا یې کوم مقطون چې څو خلویونه او تولیا شکم ما غیر دی اوسوس پیرونه چې هغه د لې فرص پیرې ګرونه او ملتاش دا که ان ربک هواله او ممن ضلن سویرې پر شک اسقام خبردار ده هغه چې نه چې ګمراهی داغه د لارنه او هواله او عالم له هدایته کوم ته ګمراهی دا د مونده کوم له دا ګمراحه نو فراتو تل مقذبین صبر او نه معنی درو نسبت كون تا نامنکرین چې تا نه دي د خبروونه معنی په حضور خلونه معنی په او جاری پاتشان چې دا کاران خبروونه معنی او داغه بواسطه مونږ چې څو ستاده پیغمبرانه مونږ لري د خبروونه معنی خریب او تویدا دا او تو تبلیغ پیغه منګو د دنیا جمع او تو د منو د خړیان اس په کترې د منو واته تبلیغ د نیمه مناسب حضور پاکي سبخت دي د ریساله کې پیخه په فائته وشا فنعت او کلمکرديبین خبرونه مانی د منکران ودو لو تدینو فیدینو د دې فدا په خلاصې په تبلیغ کې تو ندويم نارم شي تاسو را کومه حالات وی دا وی چې د خپل خبرې پر د مونږستا مخالفت کوئ ته ودانې دین د چا د خاطر د فارا پر حاضر لا ښکاره وایي ود یو مودانات دنیا د دنیا لپاره پر حاضر یو ستدي ستاره د سر په ته ویار پتن درولګلا تول کې درکاره کمې کی ته خو به وی کی ته ویار دم رشینه ندیده مدارع مدارع خفیره او مدارانه دیتو چې د بند د دنیا د خاطر او د تفتل بین بری نکيو سره غلط چار کیتو والا ریوه استراوس مدارانه داته څو سره ما ووټو د تو دینو فائدو نه نو لذیده صحه په تستیو کې نرمیو کې د بیا صرفه نو پېده نه نې په تاسو سره نرمي کې مخالفت د دې خبره مومانه دې په اړه تا نه و وقفه کې خاص داسې خلق مومانه یو بدمعش په نړۍ شعره کې په دې جهان بدمعش مومانه او سرکشوم حضور سربرز په زده ولید ابن مغیې وراتتي دغه انه خبره د لنخلات المهين په هر قسم د ورنکي سپتر دا چې څوک دې پسمنو پرې دا زوږي نشي دا خبرو کې لري پسمنو پرې دا کار هم مازه ایبل غون کې په خبر ماشاء الله بنامین چوغلو خور مننا للخير خلق منا کيره په خبر ماتدین زیاته غون کې عصی مجرم مخبران معنی ہے بہ ہر قسم پر حلا قسم پر معنی نصب کر محمد عبدلغون کی بخال خطانہ دینے والا ماشاء گونین چور لکھو منا الہ دفرمہ کہون موت دینے زیادتی کہون کی 80 گنہگاراں اور تلم ما دوی سارا بدخویم، بدمزار زنیم، عرام چکر بخاری کی زنیم مانا دا لزو زنامتن کا زنامت کتاب التفسیر کی بدل راشم این مارای کی دوست وقت دوان دیوی لکر دشیر لینک دادا غصب بازو چیر لودا دوی دوی مارای کی دو دوان دوان او زمين دي ته چې یو سړی د چاناني غي سړی لګي دي هغه مو کې جنا به را سبوخاري سره کتاب مونیکا کې بل راشه څلور قسم ودینو ته هغه اي مونګان یو وا د داوله کزم لا ونه په سړی د چانلور کور واري ومنار مخاس دندو چې سړی په خنا او کړه فکړم به ښه بنه نه اوځي کې یا وا سړی له مهبوط ته چا او پدان هټو سر سپین مورنګ نه بخښته نو پېڅې په مرګه زموږه د متا ساري د څوک پر امید ني ترنګ شي نو زموږه د ملاقات ورو ورو هي اوبو د ورو ورو دا ښه انداز سر کوزې مو دوت لار دمو غیب هیڅ نه کاڼه دا په خپل ځین پرې فارچینار کې د توریشي اغانونو کې توریشي اغانونو په مثرا در اغی, اغ... اغی و تسید دوی اگه خیل بان باره نسرد یا خربش ناس در در درانه چیل گفری لکه در ایمان بان بان بان خوابی من باره که خوز دالبوی نگ سره بمبر سره پنزو سرو پی بارتا کی دی بیسل در بتا سرش بکن و تدریس و نشپاور سرطی رکی وی در بختاورش واسه در ایمانو کم سیکانو کم دی فسیکانو کدا کارکس یو خضا دا سلو میوو بشری پی وادو بوکی سلو گوار رضا بوکیت فیدای دی نو بوو پنمبر یو یو که ها یو بوزا آکر نو دخشان عربو کم دوو چی خضا بیبل لبو اصلا دا سری سار سر خوزی دا سلو زیم دا وادو چی لس کسان با یو خضا سر جیمعو که نو بوو چی بي حمید بوشا لسو عربو اراغ اصلا ننده به اخوذی چې تاسو په یو کې دا سپار غوړو ما سپار غوړو امریکا نو نو نه پته نه نګي چې د کوم ځای وو سره وروم دا چې جندې به په کور نو درول اخوذی به ايله د خانه کوڅه چې اومي به څنګه مشو مې واچې سمره سړي وو ورغلی وره ورته ما دغه ورځ اوسه او که یا ښه نا باندازی تا کرتن چلا معشن دچا پشانده ری نوچی آغا بسوک یاد تو بس آغا بشو جدین تا قشانده چونکه اے ابنو ناغی ریوان جو اوس فرانس کیوسم یوخد ادخاوندان که اا قانوننا مداسا اے ابنو انگلیزان لوریان سڑوسر گردی اے ابنگرن چا تلہ چکارن پوریورسی پس مورد دار بیمناس دیو جینه با بلسو دی سر کم راکتی پرتک نو خود اوی زنین ده بلنامه بل دیسا بیلہ سوالا انکا نزام آلین بمانین دی سرکش دی پدیچی ده مالا و نزامون و خارون دا اوی ده داشی خلق و خبرون ما ازا تبنا سودستی شتات عنا غوونه حالا دایوی اساقي الاولين دا موزه د تاریخ خوري ديام په pano فنور زوري تسيري خداوي سنستمرو على الخرطون دا بو دله رفقو دا متکبي معنا پرګوا ین ما بناهم منذ ما كي خلقوا من جهنم ما بناونا اصحاب الجنه لقد باغا خلقوا من جهنم ما دي ما خلق كي خلقتم لينا مصر وليقو تدوید دي پیران بارنا شکرو ګرمزه بولا یو اعظام ورکم لقد باغا اله واک سچی معلومه او مشوره یمن دي تنيده ما كي ته يونيود ده یمن حد شروع که موجودس یمن اوز ده لیڈرانو ده صوته ترسیم که ده یمن و جنوبی یمن ده جنوبی یمن ده خلاق آدم ده آده شمالی ده صناع فخا تو ده صناعا په اسلامی مولتونو که ده زور ترس خار ده قوسم لالای ده حقا با ده ده ده دره دره سطح و نو صنعانا یو شکک میلا بار یو باغ آگه باغ نو موس فاروان دا ده عیسیٰ علیہ السلام زمانه سرمو دا مسلمانان یعنی اغاسلی سایا یون ایک سرس وی باغ زمکه یو باغ یو پاسمو نو دو با فیق باغ تا درنبیان دلو دوشن مساکین و مکران بارال نو باغ ډېرې بو مو دا را کوبه موریتې و مرغوتي نو یې سره باغ ډېرې دا هغه مشت درې ځله باندې پات شيو پکې له کوب ډېر واه اریزمن بلار دمر په پات څه خلک څنګه دغه لوار کې مسکينه مفلاته د تاغه رېبل <سؤال> وو ختراغه پکې نه مسکينان حاجته له د زمانه اریو رات دج په سلام او ویلکم د باسا وخت لپاره هکش پښنگوري چې سټینیش اږي خلک فابریګي مسکینان فابریګي موږ خو تر هغه نه فصل باندې ورو موږ المانه صدا شمت او کړې پدې پاک کېنا شکان د شپې په اورو پرامه اوا ریول ونه دا پټو لو شي پراکته ساتره وام چې یو بل را پاسو ورا دی نکته لا څه چې پرابانه پینې چې لارن زارنه یی دیونهونه دی وی لار فاتکه او ایا پاتېل ګزارې ولا امام درته کوم مقاره را نا مقاره ورته وی خو به ور دا چې به ته او ووخه کړې څنګه خلک دې راشي وي دا په یو ځای کې خدای وو مونږ لږه د دې سبد الله کې الحمدلله دنیا کې پرېمل بل وره او خیره کړو وېدا چې دمخه په خلکو نه اندهام دا به همبر حاصل دي تهونه نعمت دې لري خدای دې خدارا وکونو عذاب مكنه دې نه بناونه موږ عزمه اوځمایل کما بلونا از صحابه جانما دکاز میه تم کړو په غدفاع په خلک اې دخصمون په واکه چې خصمون یو کړي یو بنتا له سرمون نه مې سوي چې شکو غلا ولا استنونه است د اسنېو یعنی ان شاء الله ونیش نه پکی تو وی چې کني فقیران او دا غید حق استثنیون اکنی انشاءاللوه نتا پا فغليه ها پا ای هم نرغمی راقی پا غیه و عذاب و هم نا ایمون گیل دو او گرده دا غبار لکا لوشه وی پسر تون پرکریشه وی اتانا دمس بهین یو بلدا اواز تر د سبب او یو خدش پیر خبر مې وکړه چې دا فارصو یو بلدا غلی اواز تر اده چې دوی باه انده ورا هرڅ کوم راځي چې لاس شوف په فصل داونه فصله انده په ظالمین کتعس لو قوم کې اداره کې شو کوم کې راپره قوم کې ناراضه شي روان شو اومی تخافتون اغوگستنی کولی یعنی پا پتا پتا تلو پتی خبری کولی چی سوکننی اینک پا دیگر رضی پتت کیدن اللہ ادخل انحال یوم علیکو المسکین شرانشی پا دی بافتا نن یو مسکین چی خبر مشی چی سوک مسکین نا مشی وحدا والا حر دن خادره عرب بخاري شروع شمال دلاشت بيو در تخفل خیال که فا من عدد فقیران و قادر چیزه فقیرانم من اکرسو کنشیران او در دیدل تخفل خیال قادر پا من اکرسو ده فقیرانم چی و مسکنانم زبان کرن داری لارم بان نکرن دا څه وخت کې به پری کوچې څوک وره خبرونه شپلام څه ساده سره بس حرکت دې ولې د آب کارو ایتاله دوان نو دې جوړلار خطا کړ که په حرزه یو بل بل نحن محرومون بلکې منسفيرات محرومش عارفه ته نو وې څه کاره وره أتعالك تو ألم أقول لكم لو ما تاسو تنوه لك دخلية سناصفتك يعني دخلية شكر أداك أتعالك برئيس دعم دردنوه لك خادوا بيوسفوا بي خدواصبوا بول سبحان ربنا إلاكينا ظالميس خداي فأكيدة تعالى وموز لمتارس الله مونا شكري وفرا هاکبر آبادم <مترجم> ملا آبادم یا طلاع امون بے متوجیر شیوبل تجیوبل ملاامتا کود یاوی گورا داستا کار و بلوی داستا کار و چیوبل افتا کاروشی کنا نو تو خلق طول پا یوزل کڑی اون بے پا یوبل باگوی ورد تکیئ نو سر وی بے دفاع یاوینا مے اخصوص پول سر کشد دا دې کول کا اسا کله یم د نه خیر محمد شي چې فریم لاره کې په بدل لدی کې بخښدار وې جو کوفري صدا کړو توبو با سوو م شي چې لدین دنیا کې ورک پات ان حاله ربنا یقوم زمون مين له خدايه طرف كذلك را خدا یو د ښانځه ادم بس او په مشرک لري چې دنیا کې هو لا عذاب آخرته ده دا آخرت عذاب به ور شي کله نه هکلا څه یې مجرمانو ته دنیا کې دا څه سزا یو کان یو عالم ته کې کې هی خلو الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی سید الاولیاء والمرسلین علی علی الطيبين وعلى الصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أتويله وشي قد يتير سورة كي در رب العالمين در توحيد ودى آغذة ذات ودى صفات و بيانه ويودري دلائل لخدرت و ترشيد دي سورة كي در حضور فاق در رسالة بيانه وكا شرانه وشي پا غصة اتراس كو داري جواب بيانه ويدا ليوانيو فذيبا كوي داس دلوية أخلاق وحاون دام ليونيو اون درې ګوس پټاګار ته ولاځ په دې په هغه زوړ پټا ترڅو نه د دو د خبرو پسې مزه هغه خصوصا چې دا سه خلق په دې هرې شو پس امر څوک ټول <سؤال> کو جلو فور تعالی لا ګون کې رخير نه خلق معنی ګون کې تجاه او سون مجرم سرکاشا ا ب نه سبع پدې په شعل او دولت را څرلېد دا دولتواله سره چې آیتونه ویل شي نو دې دا غین نه ان کا نو مطلب دې د دې دنیا کې مو خوشاله ناور کو مر قیامت ستنه او قیامت راغره نو به موږ څنګه مزي زمونه دغه جواب خو په دې مرکو کېږي چې خلې خداه تعالی خو انده مجرم او د متقی او شان بدل نه شي څوک باغې وی داغه سزا سخته ده او د نه کانه بدل مننی سبخت دی زینا دی انا للمتقین این در ربهم جننات نائیم ویشک دا پرزگارانو دا پارا دا خدی پنیس باغون دی دا خوشالو دا خوشالو باغون آغی دا پارا مقرد نوچی سوک متقین نی آغی دا پارا سپیر المسلمین اکد نو آیا گرزو بمون مسلمانان پشان د مجرمان دا کی دین اشی چی مسلمان لده جزاو ارمکو دا دیس بیرو کو یاد مجرمون دا نیک پشانتی کو ناکو بخلید عدل اولین صاحب تقاض ما لکم کیفت احکمون سرنگ فیسل ای که تاسو فی پر از بزمگ آرسی ام لکم کتاب ان کی او کتاس سره کتابش تا چایی که دالو لے ساسمانی کتاب در سر اشتا چا ای کتاب بیانی چستاس با افیرت خی این لکن لما تفجرون چا کتاب بیانی چستاس دا پا هر غشیر چستاسو اخوخاره یعنی پا کتاب کتاب در آغلی چستاس با بیان هر غشیر چستاسو خود خس غیبی کتاب در سر اسمانی ندا خونشتا او کفده اینا مقسمون اغشتی دی نو دام نشتا ام لكم ایمان علینا مالغت الاله من قیام او دستاسو سر دخده قسمون دی مزدوب تر قیامت اکو در سره قسمون اکو دلی دی چی او او دخده قسم با ما تیدون با علم نو دی تر قیامت اکو دی پا آخه قسمون دی تاثر این لکم لما تختمون شستاسو دفار هر غشیوی چی تاسو داری پیسا لکا مکث پسمنه کومر سره د فرینیس صالح ته تخصوصه د ریکاتانم ايهم ذالک زین کم یو د خبرو او قطاس کیس دا چرمه لیست زمون با فرت خه اخوانی کتابون لید سره کا فرید سره قسم پره د ترس کیس موار سوشت د خبر هم له هم شرکا او تستاسو شریکان ستاسو ریبه دل لدا درته فل یا تی بشراکان نیمه تاسو شریکان په دوی رښتونه د دینور خدایانو اوعدي وای بلکې س خدای ورته دا پیغمبر د ورځې منظر بیان یوه ما یو شفاف سان ها هرڅ چې سرګند شي سا ما پندته دا یو تجليب او شدليتا دا ريته كشف د س اكو پله پانداري پاتي خط کوي مدي ټول سجده باندې فروز مسلمانانو چې دنيا کې په اخلاص دي دبلي اي بس د اوقري شي او کافرانو موناخانو ملا بني غشدي بس دي تفروز آگا رس چه سرگن باشی ساق پا یو خاص تجلی بده خدای پاکشی خدای پاک بخلی او صفت سرگن دی ویدعونی لسجو بی اوبا بلیلی شی بی سجده پولتا ویدعونی لسجده نشی پولی خاشیتا اب خام کتب استرگی ده بید شام ترقحم جلل چاپیر بید ده بین بی اقواری او جللل ذلت با پاس خورو رو رو نه دا ذکر سجدن شکوله و خطکانو یدعونه یا صدور ذکر دوی بللکی دل پا دنیا سالمون او دیرو غجور او آغا وخکی سجدن را کره دا غیر دا تکوینی سزاده چی دل تا با سجدن شکوله غوان دوا له پاک به حضور پاک ته ایتما د ویت افرا را مې ما پريدا د ویت او مونکي کدو بهال حدیث هغه چاته مې پريدا ما پريدا هغه خلک چې دروغ وي دي خبرته سلا ستدر جون من ہے صلا الرمو منږي په مزه دا په طریقه دي چې نه کې ساته ساته مبتلاجي په مصيبته اکا دنیا کی خدای یاک تمسیز نراولی بین اتحان نفاکی زیر سانس تا دلی هم ازم ازم ازبا دینی سو انها سلاء اعلوم قاعت و ای کچی بی کنفیر و هم لیل هام و ها زورتا مزی سستان پا دنیا کی انا که دی متین بیشک تدبیر زمان مزبوت ته زچه بیسو کنیول غارم بیسو کنیش خلاسون ام تسع لگم اجرا تد دین په دی دین او تبلیغ اهم نه مغرمه مسخرو نو دی دا ری د تعاون ندرانګ ته سم مزدوری پسته دسه چې دی دا مزدوری د وژنو دو جن لپاره دا مزدوری سټورا کوي ماګرم تعاون ته مسخل دروند او طنته په د دینه سم مزدوری سا اهم نه مغرمه نو دی دا ری د وجه نو دا جو جې لري ترانه دي انده څهونه هم عندهاهم الغيب اته دي سره د غيب او علم شته وه مکتوبونه نوبيده اړينه د ټکل انه ور سره د غيب او خبره شته ترسمي حكمات ده څه خبره څه قمستم بس بين اللي حكم يملك صبرك فیصله درپته تو صبرک وزوره پات کوي وانا تکم که صاحب الحمو مکی که پښان د کبواله هغه له تنوار کړو ته نوس علی سلام قوم ته نصیحت کړم سمې نه مان له درې عذاب راشي خدای حکم شی نو دې ټوته د کلی ان عذاب پیش نه کوو بلې ته پجاړا شي اټک ټول عذاب لري د دې شر مې کلی تنور ته ما ته بز درو جنو اخری ورطلاح حکم نو کردی دواتو اگر چی کم قوم مانی عذاب راجی رو پیغمبر تا حکم راشی تید بس دینا پیه کشتی که سور شو کشتی مانی در غر آئی چپا امانی دینا خسکسان غرزو درانش چی خسنه کلی در دنون پکی اول نوار و سوچتی که دریا پیو غرزو انتا کب تیر کب بانی بل کب را اگر تیر روح جور پا کپ دی کردو پتن لگی جسم رمیدر دی بے پیوچ دا جورنا پا دی راکھ لیتا ما تلوار پا پراواتی با نفده پا حضور پاک تاوید آوید آوید پشان مکی گا تلوار مکی واشو عرص پا مزد چیز لولا فسبر لحب ربک صبرو که خدم درخ ولا تکن کسائب الحور مکیگا دا کب دا خاون پشاند ازنا دا این وقتی چکریتی بی دارکولا ووو مکزوم او تکو دا غم خاقو سبحانک لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الزوالوی لا بیوی یو کب او بل کب قیق او بل کب دریا بھاره ترواز او پوچه اول د په دې د پله د کدو بیا دې لادار او نظرونه نو څه د پاسپرف شې خو دا ویلاونه ان تدار کوي مته دربه له ان کړه دې نه وېدلا دخه احسان دا احسان پد نه وي لنه بده بل اه دې بغردول شي په کی وروه موضوع عادي په بد حاله ان دې هڅا هڅه شیله د متقشانو په بابت او مچان په پهلله په دغه اسانه چې داسې موږ باندې ورده ګوټي ریزروونکو داسې ګوټي ریزروونکو چې مچان او د هوارتن شورانې دی کې دې یو کچا من رب به کله اندې کړې دلاره نه وې دغه ورزول شیخ بای دی پاوار میغان وغو دی با بدحالا او رب بو خدا فحق دی نور امزیاد فحق وجفجع له من اصوال دین ویگر دو دنیکان انت دا اپشان تلوار اونکی گره خدا وی وئیکا دلگینکا فرو خریبا چراک آخران لغزلقونکا بی افسارهن او خو ای تا دل راه په نظرونه وی لري په کډو نظرونه دي دا ارایه به کې محاورې علاقه یو څلور ځل سینې وګوري وی سره تا وګوري پرې مې نو دې تا ته دا سي ګوري لکه چې پاستور ګوډل ز یع نظرته په ټولو باندې سنې نظر باندې خپل نظر تمره یقیني وي دا کنه و چې نظر ور زدهاسي کان چې دا شي شیطانانه بهاره پته چې نظر غور ولراستی کوششې وکړې خو زه را تاکې نه درمه وایم چې چا باندې نظرونه دی را یا ته څه کوي دا حسن به سریسې و وي وان یکاعده الذين تقروا چې کافران لا یزلقون جبہ او خوې تا تخپلو نظرونه کله سمعوا ذکر ثم استشاوروا دليل اوا مدلیچ قرآن موری نتات داسترگی نیغی که لکچین پنادر جولی و یکولون وی انه لما جنون داخل ایوانیو روی نلی ایوانیو نبلسی بی و ماهو ایلا ذکر لیل آلمون نبدعو اینام اگر نسیحت درکونتی ها آیات سرم با دین او امان تبین ایمان ترم بی کمی مجموع او افر کم را ہے پاک لی ایوانیو تا دیتی سوی دا دخده کنام أعوذنا سيحة أعوذنا وصلى الله وبرك وبرك وبرك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمحصرين وعلى آله الطيبين وعلى أساني الله أما أبارف بالله من الشيطان والعليم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقت مالحاقت وما عزراک مالحاق تطلب الثمود وآدم بلقایا تفضی پاک عجیب شان تا گو رہ کی بیان دا توفید دا عبدالعالمین اور بین سورت کی دا غزور دا رسالت بیان آفتی سورت کی دا بیان توفید دا رسالت دا خیامت دا لري بنیادی تدینی دی ما درې واړه خپل پدری تر پدی ترتیب باندې سورطونه راوستي دا سورطونه مقام کرام کنازل شي دي نو دې کې په فواید زوور دي حالات کارانه سره کړط دي وروته د په قانون په کوم مخال وینيږي درغینې پرځوږي خلاټه یم من سورة دم دي سورة الحاقا قیامت تقریبا يوکم دیر شنون الاغر دیقوان شرکنه يو با کیا الحاقا الحاقا مانا حق بحقی او باطل بباطل آغا روز بان دا دمیز باطل و حق شنون حاقت و حق سابطون کی وقت من حاقا تدا او حاقين سفر آغا سدا. یا یوم طاریع و جنبوت انیس سحر یوم تغابن یا ساعه ومختلف نمونه د قران شریف کدا قائمونه یا یوم پاک الهاه د صورت سر کې حقایق او د صورت دوم کېره حقایق نا قران شریف کې یو کم او یاوم صورت او د نازلې دوه دې بار هتا او یاوم بسم الله الرحمن الرحيم انفاق خاصا بتون في وقت منفاق خاصا بتون في وقت سرعه كما قدم اكرم انفاق صفه بارتجاه وقت صدق جا جا حق هذا الباطل هذا يا مدرس طلعت عند ستيفان فشكل من الخلف يتسخ على غسيلنا وصف هنا غريبه دي قال ما خطرناک اغاثر انتا با حضون و بینی دود با دود شی پانی با حق با شی و باطل با مجرمان بایو طرف تشی نیکان با زن دنیا که در طول امور خوده مشتبه پیدا کلی حق و باطل طول با گود نیک سری بایو پا تکلیح پاکتای او پد سری بای مجرم بای پا مضوخی بے سری پیغمبران بیل اکان بی یغیت با او که اکرام بادماشانی یغیت با دنیا خدای پاک دار الاشتباع پیدا پیدا او قیامت دار التمیز التا با جدی راجی التا دائی ساکی تارمیشتا محق اون کی وقت کذنفت سمود و آدم بالکاریا انکارو که قوم سمود و قوم آدم دا هاره هم ده قیامت هم ده غدونه باوتا نگد شور بجی قیامت نشتا نفده ایمان ورسا سوکرل قام با سمود و قولی قولی تاویا سمودیان چو حلاش یا هی بچی چو اوالش و دمر چغا با تندر در چغن سخت هارسنن علیم فیعتا معایتا با قامت حسین مختجب دمر سخش څخه والله د بریله سلام څخه ګونو ځلونی په